det så att stolen går att eh uh, uh, den går att liksom pyssa upp och ner. Ja men det är inte uppåt som är så farligt. Det är det här sätet att man liksom ska sitta så här. Det är något av en sättesbjödning. Ehm mm, uh, vad åt du till frukost i morse? Det du är du är du ärligt intresserad? Eh uh, både jag och uh, att det är ett ljudtest. Det är ju test men jag är också alldeles inte såd jag är väl jag är ganska matt intresserad ja, okay. och, ja. och sen nyfiken på Mönster. Ja, det visst men stäm, men stämmer det. Och då kan man ju säg mig vad du åt till frukost och jag ska berätta vem du är. Två knäckebrödmackor med smör avokado och lite frön. Och vad kan det mera vara att jo ett ägg och en glas juice och en kopp te. Du är Josefina Johansson. Korrekt. Men det var ju ganska mycket att köka till frukost. Asså låter det som en en lunch i mina ögon nästan. Va? Men du är också pytteliten i maten. Ja, det är jag. Ja. Eh. Uh, det Ursäkta är... för jag äter en bulle nu. Mm, jag hade varit stor i maten om jag inte varit fåfäng. Mm. Är det men en diet då har jag. Absolut. Uh, eller diet, vet jag inte. Det är ett starkt ord. <laughs> <laughs> men <laughs> Men uh, jag tänker på vad jag äter. För hur är det? att jag vill vara sex i naken. Jag förstår. Mm. Det vill du göra med, men där har jag förren att jag har pattar. Ja, i och för sig. Då kan man inte om man blir fast smal så har man inga pappar. Nej, svårt att misslyckas med. Det är i och för sig de här bilderna från de svältra badområdena i Eritrea. Mm. För mig för sig ser en, en del pattar. Mm. Eh. Sa du för det Men det är det det... du tänker på direkt när du tänker sex i naken. Ja, <laughs> oh, de svältra områdena i Eritrea. Tacka vet jag de goa aktuellt bilderna. Ja nej ja jag, jag dömmr inga eh, främmande kulturer. Jag mm. tycker inte de eh, är fulare som vissa andra. <här> <här> <här> jag förstår. Nej mm. jag, jag jag där fick jag nästan in eh, en presentation av det när jag, när jag sa du är Josefina Johansson. Ja det var väldigt snyggt gjort. Uh, ja. Eh uh, du är skojare professionellt mm. och har medverkat i när podcasten flertalet gånger. Just det. I upprepade tillfällen. Sen är det fint. Allt detta är sanningen du säger? Systematiskt återkommande. Mm. Vem är mest återkommande i den här podden? Jag tror Hanna Fahl kan vara den som har varit med flest gånger. Är det för att ni har ett särskilt band till varandra? Det var för att jag var sidekick till henne i P3. Mm -hmm. Och namn sen är hon väldigt skojig. Ja. Och som du också ganska radiovänlig som. Eh, oh, uh, det är många som är skoja men som fryser till lite framför en uh, podcastmikrofon. Ge mig exempel. Eh, uh, <laughs> för folk som är skoja. Ja. Uh, yeah. Ehm, uh, Fabian Månegård. Ah, jag känner inte Fabian uh. <laughs> Månegård så väl. Eh, uh, alls faktiskt ska uh. jag säga. Men ja, uh, okej. Okay. Allt ja, trodde höra. Jag Ja, det är det, Jag... men det är inte känner till honom för att tråkigt, hade han, han hade han men han, han vill ju inte ens sätta sig framför mm. micen. Han äh... känner du någon som är jättejätte skoj men som inte är komiker och som inte som fryser till när man sätter dem framför mikrofonen? Mm. Marcus ja. Johan som berättade att han hade ett sånt jättebra exempel på någon det var så här, han sa så här, de roligaste komikerna är inte såna som ställer sig på scen och skojar för han hade en kompis som han hade spelat teater med som heter Christoffer Appelqvist. Just det. Och sen blev han en väldigt känd komiker och då förlorade han det där exemplet på. Ja, det var ju tråkigt för märker sig att det så kunde bli just en av de roligaste komikerna i Sverige som var hans exempel på, ah, det där ska um, aldrig funka på scen det här. Nej, jag vet inte om han sa det. Jag, jag var nog mer så här Eh det var nog mer att han varit سين att han har kan förlora sitt exempel. Rolig, mm. Det finns en rolig, men han har ännu mm. inte tagit upp. Han tänkte nog dör så att det finns massa olika, det är bara det här var ja, ett exempel det. i mängden. <laughs> ja men det finns nog stycken säkert. Jag kommer mm. inte på någon nu. Nej. Eh då kör vi igång med det oemotligt populära inslaget Valley drycken. Ui. Uh! fasta in följer. Berli Dicker. Mm. Det är så att det det du, du har slutat säga vad det är för podd och va så här för att du tänker ändå att folk har valt att lyssna på den så de vet om vad det är som pågår. Nej, det var bara att jag glömde. Jaha. Då kör vi. Ja. ja. Hej, och välkomna till Arkivsamtal. Tack. Eh, ja, den lyssnarna hoppas att de säger tack i sina hängmattor eller får tunner vanan <laughs> eller när de sitter nerbäddade i soffan en Vill kall jag? höstkväll. Jag filterar bort det är de kanske nu då under sommaren. Alltså på löpbandet eller på det bandet. Ja. Ja. Jag tänkte nog även tänka jag ska inte vara eh tidist Nej, att jag ska det. inte tänka att nu lyssnar de på den på sommaren för att det är sommar nu att det här kan ju vara Men en, några lyssnar lyssnar ju nu på sommaren för de är sommarjobbare mm. och sen de andra som normalt står som har semester nu som står väl på löpande bandet mm. också. Så att du får lägga in dem det finns ju både löpande band nu och i höst. Men vad är normalt egentligen? Ja, jag vet inte. Det är lite tidistiska tendenser där. <laughs> normaliserande. Eh. Mm. Ja. Men äh, sa jag vad jag hette att jag heter Semionforce. Nej, det tror jag inte du nämnde. Nej, det nämnde jag inte, men det mm. heter jag i alla fall. Är du lite så uh, whoa, whoa whoa det jag får göra vad jag vill det kommer vara en sån Reality Bites podd här. Man hoppar i kronologin och För det på det för nu är klippningen sen en sån där Reality lite. Bites menar jag menar short cuts eller pulp fiction eller <laughs> <A little laughs> <Pulp> short fiction. <laughs> pulp fiction hoppar ju tidsmässigt av your podcaster vad bara det att man det var olika historier som vävdes ihop det här mm. Gud jag hade en diskussionen bara för en dagen tror jag bara hur är det nu för shortcut när det är perfekt fiction som är det kan ju också vara irreversibel den som går helt baklänges den är irre irre irreversibla i den här jag har inte sett den men det är väl en lång voltext sen och Vincent Casselimdan medan memento svin, är den yeah. som är baklänges. Nej men den ja inte hela inte baklänges irreversibla liksom en pussel är först går det en bit och sen mm. förstår man att detta var slutet av historien. Ja ah, och sen så sen det... går nästa bit och är detta biten innan som vi fick se precis. Men är inte det är inte det memento också eller vad den hette han som tatuerar in Ja äh, det är Jim alltså... Carrey. Nej. För Jim Carrey var också med i en cyfferfilm. Ja, ja, ja. Det var han ja. Men Ente det Memento är Memento, en sci-fi-film. Nej, jag, jag tror att Memento, jag har sett den. Ja. Men det handlar om en kille som har tappat minnet Aha. och sen upptäcker han lite olika tatueringar han har på kroppen där han har liksom tatuerat in för att han inte ska glömma vissa saker. Mm -hmm. Och sen så får man liksom följa kronologin baklänges. Fan, vilken bra idé på film. Mm. Den den borde man se. High concept som det kallas i branschen. Just det. Inte för att jag är i branschen men jag använder uttrycken i alla fall. Då har gått in i branschen en gång, hört alla uttrycken, sen gått därifrån um, igen. Ja, det på. Alltså snackar vi filmbranschen. Nu? Jag vet inte det är du som pratar om branschen. Ja, uh, alltså high concept då snackar jag om filmbranschen. Det, det var ju. Är säker i trägas branschen också. High concept. Det är det mm. att jag har grävt ner olika tulpaner i en viss <laughs> viss ordning och så jag kommer ihåg sen att perenner blommar hela tiden. Ah. Ja, nej men det baklängessticket är inte high concept. Det är bara så här alltså en en vanlig film. Eh nu, nu är du väldigt konst så här vanlig film. Men <laughs> låt oss säga eh, ja, nu är du en en filmist <laughs> som, som vad är normalt vad är inte man vet ja, inte. Ja, jo det. Är, men om om vi tar till exempel filmen Ghost World. Den är jag det tror handlar Ghostbusters. Ghostbusters. Sen kan, kan vi också ta. Ja. Det är liksom eh ja, en en en handling som är som liksom men jag, jag jag kan ha fel här men jag tror att high concept det när man liksom bygger på en sån specifik idé mm. som till exempel Yes Man med Jim Carrey mm. för att återknyta eller uh, Freaky Friday ja att Game det, is, det, det är ett speciellt koncept liksom oh. som är uh, att det inte bara är något som har gjorts väldigt många gånger innan har det byggt på ett, ett specifikt koncept. Det kan jag ha gjort flera gånger innan ändå. Jo, det kan du göra. Det kan du ha gjort. Ja. Men men inte lika jag tror inte man säger så. Vi har ett helt nytt koncept här. Det ska vara pojke möter flicka, de blir kär i varandra, för så är de ja, ah, det när de man varit lite sorgade sen innan så de har svårt sen på slutet. Därför då man. Ah, eftertext eftertext. Kärlek, det är det här konceptet. Nej, det är ju men ja. det kanske det kan få vara high concept en gång i tiden. Efter bevattnande bevattnande som bara var då att någon kollar i en en slang och får vatten i ansiktet, en <laughs> av de första filmerna som finns inspelade. Är det? Ja. Är det också Lumièrebröderna som har gjort den? Det tror jag inte, men jag är inte helt säker. Vad Lumière med det tåg som åkte mot kameran Exakt. och sånt där. Exakt. Mm. Eh och de gjorde ja men och olika såna korta. Det var de första som gjorde film. Mm. Rörelsbild. Ehm um, de de de höll ju på där på 1800-talet. Alltså i slut mm. 1800-talet. Så var det ju också del av dem eller de gjorde inte så mycket kom Jag komponier. tror jag är inte säker på om det var de som gjorde bevattning eller vattnade. Jag är inte jag tror inte det. Jag tror det var en ensam galning. <laughs> som måste <är> stasas <största> sannolikt. <laughs> ja. Mm. Men uh, kul uh, jag jag har inte läst filmvetenskap. Det kan väl låta som det nu, men jag har kompisar småter. Ja ja. Att... Kullevskov effekten tror jag, är någonting som dyker upp i mitt huvud nu. Jaha, jag har ingen aning om vad du pratar om. Jag tror det är så här att i fall en person tittar ut genom ett fönster. Mm. Uh -huh. Och sen ser man en bild som är liksom eh till exempel en utsikt. Ja. Uh -huh. Då fattar man att det är den här personens ögon vi ser genom nu. Mm, och inte bara något random vykort från någon. Nej, att det är bara oj, vem är det nu som vad var har vi hamnat nu? Ja. Uh -huh. Det är coolt illusionseffekten har jag hört. Kulishov. Jag tror det, det. Jag har jag har läst men det är Mats Jonsson som tecknar Mats Jonssons bok Hey Princess en serieroman för där pluggar han filmvetenskap. Och då och som är minst då så är det någon som sitter och säger så Kulishov-effekten. Glöm inte Kulishov-effekten. <laughs> <laughs> <laughs> ja, man läser sig mycket av att läsa va. Mm. Har du varit med i någon film någon gång? Har ja, du, nej någon... inte filmfilm. Jag har varit med ju i ja. Du vet på gymnasiet yeah. när man när, när man går i estetiska programmet och så går mm. medielinjen bredvid då är man med i mycket filmer. Ja okej, okay, kortfilmer och kortfilmer och liknande så när man går på folkhögskolor då får mm. man också alltid vara med och öva med att ta film också. Mm. Planat 40 graders fötten som jag har berättat om tidigare i när podcastern. Det är där är spännande. Jag ja, spelar... märker att det har gjort stort intryck på dig om du om du vill berätta om det många gånger. Ja, nu tänkte jag vi att vi går vidare, men jag, jag kan ju berätta att jag spelar eh, både mig själv och min utvecklingsstödda tvillingbror. Ah. Det är lite som en Jean-Claude Van Damme-film. Men hur skiljer, skiljer man er? Hur, hur jag har keps- och glasögon när jag är utvecklingsstöd mm, okay. och eh, pratar på ett sätt som skulle kunna anses nedlåtande Precis. mot folk med funktionshinder. Men hur skiljer det? det från ditt vanliga... Vad sa <laughs> du? Du skulle läsa ifrån ditt anliga, förlåt där. Eh, ja, du vet, jag körde nog det här klassikan, du vet att jag sträcker fram tungan mellan nedre tandraden och <laughs> ja, uh, nedre läppen. Ja. Ah, ja, den uh, den körde jag. Jag var åtta. Ge mig en paus. Mm. Nu idag så tänkte jag inte göra en grej av att du törstade och att vi ska skjuta upp väl dryckerinslaget och ändit. Ja, vad bra. Jag är inte så törstig. Jag var hem hos Frida Fritsan och fått kanske, jag tror det var 7 dl vatten i ett glas så att jag är redan ganska så mätt. Det var ett stort det. glas. Det var väldigt han inte Men tänker på att en, en stor stark är ungefär 30 30 dl. Nej, nu deciliter. lugnar du ner dig. Det är 5 dl en, en stor stark, stark nu ska du ha en pint. Fyra är det för som fyra, det är 40 cl som en vanlig stor sak. På riktiga ställen är en stor stark 50. Hur den pint? Jag jobbar säger att det här var en sån jätte en sån tunna så att jag drack ur. Det sån men tunna med ett sugrör. En tunna med ett ett handtag på sidan mm. som jag fick så här i Belgien med. Spelar ni sen uh, kort och du spelar bort alla dina pengar och alla dina kläder och var tvungen att gå hem med en tunna med hängslen. Ja. Så det är det jag sitter i här och <laughs> Jag var bara tvungen att få in. Ja, jag förstår dig. Ja. Tunna hängsam bilden jag är mm. lite förvirrad. Han kommer drick allt natten. Ja, oh, gott. Är du bredd? Ja. Eh, yeah. uh, Budweiser Folkald när styrka 3,5. Mm, intressant. Eh, uh, försöktas vet tillfälle introduceras som lag om öl. Då skulle det finnas Då tanken var lättöl, ah. du började himla med ögonen. Nej, jag började så för jag på, tyckte jag ett låt är det lagom jag. Ja, uh, nej, men tanken var eh uh, så lättöl och sen folköl som då skulle vara 2,8 och sen lagomöl som har 3,5 ah. och sen mellannal som var där runt 4,2. 4,2. Det är vissa som ser mellan eller de folka, det är oförlåtligt. Nej, men det förstår jag um, inte hur de tänker. Nej, men det är det hört, godaste eller? jag vet och jag mm. förstår inte för det, att att jämföra det med folka, det är vidrigt. Men har du har du också varit med dem när någon tar fram en folka så här, att äh, tyvärr har vi bara mellanarna eller? Ja, min pappa gör det. Ja. Han förkärnamt att leva. <laughs> och hot schaktum göra. Jag skulle säga just han har gjort mycket annat ja, som, som okay. kanske är, är värre syndel. Ja här okej, okay. men det ska mycket som ska väga upp också att kalla folkar <laughs> förmeller. Sen uh, har vi... Men det var inte bara Budweiser då som, var, som kallades lagom. Nej, det nej, det var lagomöver. alla 3-5 år. Eller det, det, det, det hamnade ju aldrig i folkmun. Det var nog bara, alltså jag kommer ihåg, jag tror jag såg det på rapporten. Det apporten. hamnade ju i folkmun rent bokstavligen att någon bälge i sig det. Men så var det inte. Jag gillar den ordvitsen. Tack, tack för mig. Jag brukar inte gilla ordvitsen, men den var så korkad så den blev rolig. Tack, antar jag. I folks antagligen. mun. Uh, uh, ja det, men när det var jag tror jag sa att inslag på aktuellt eller rapporter där de snackade nu kommer det här delas upp och så var det väl någon liksom representant från ska vi säga socialstyrelsen kan vi säga som sa det ja det här som nu tänkte vi ha en folkval och en lagomål ja men det är ändå vågat att säga att det är lagomål den som är liksom nästan näst näst starkast Okej, inte om jag räknar med elefantöl eller sån öl, men jag menar, ja, för sig vad är lagom? 2,24 som är väl lättölen och mm. sen så har du 28 då så. Som... Vem med hon och bestämma vad som är lagom? Exakt. En ölist. Öl det är en, en ölistveken. Öl hon hon får inte komma här. Nej. Uh, eh, uh, drick nummer 2 på listan. Ja. Eh, uh, citat dagens slutcitat för gott det låter. Ja. Mm. Vad den går ju att dela upp då eh uh, i två olika ingredienser som man går att välja som separata drycker också. Ja. Uh. Och det här blir då även en förklaring för folk som lyckas missa var en dagen så. Ja. Eh, uh. uh. uh, det är alltså vitt vin mm. av uh, märket Laboure Roi. Eh mm. uh, Laburera. Hette det nu riktigt? <laughs> Laboure Roi. Laboure. La uh, Laboure betyder säkert laborera och Roi är kung på franska. Kung Lab är en någon som gör, gör metadon som har Han gör vin. Det var <gör gör> vin av metadon. Han <snittet> han nämen vadå labb kan man eller kan FC man kan man inte brygga vin i labb. Du har kollat för mycket på Breaking Bad. Har sett ett avsnitt. Okej, okay, spoiler. De håller på med metanfetamin. Eh, en liten lektion är ordet eh uh, metanfetamin. Mm. Väldigt väldigt många säger metta anfettamin. Mm. Men det heter met, anfettamin. Ja så. Eh uh, för det det är någon Just det, metanfettamin heter det. Ja met för det metalin eller någon det är någon substans metalin eller någonting men det är inte mäta som i mäta att fysik eller Just det. mäta serier eller någonting utan det är met anfettamin. Men eftersom det möts av vokalen a så förstår jag att uh, folk kan blanda ihop det. Just det. Ni förtjänar att leva. Men i fortsättningen säger mätan fetar min. Men man kan ha den lilla minnesregeln som jag brukar ha om det är någon som va så här jag vet inte eh vad hur det är vad det är så brukar jag säga så här you do the math. Så mm. kom man ihåg att det är du bara math och inte mässta. Mm. Nej. Nej. Math. Mm. Ja. Eh <laughs> uh, så du kan få labbkungens äget vin, Laboratoire. <laughs> la eh uh, Seven Up. Jag inser också att jag inte vet skillnaden för metadon och metamfetamin. Så att jag ber mig ursäkt till alla. Metadon dessa. är alltså det som man... Det är det man, man får när man ska vänja sig av med pisset, eller? Man ska vänja sig av med heroin. Ja, just det. Ja, det är väl säkert också tillverkade i ett labb. Ja. Så rent faktamässigt var det inte fel. Mm, men där kanske meta. Uh, att det är någon slags bortom. Uh, Mäta ja, men... betyder bortom. Och don betyder ju en sak, va? Mm, bortom <laughs> just... sak. Japp. Yep. Eh. Uh, mm. Så vet napp har vi som andra halvan av dagens. Jaha, det är just det. det... Där uh, sticker men, ut takarna och man dricker soda, någon slags vischjuvatten. Nu tänker du på wine så... spritzer. Ja, jag gör ju det. Jag gör ju det, men för jag tycker att... <laughs> Ja, det har jag fått lära mig. Det är väldigt tidigt är arkiv fick jag har kävt samtal så jag fick lära mig och fillarna på mm. det. Här. Så wine spritzer eh uh, vin och bubbelvatten. Och det är också intressant också att man uttal det är två olika språk i den titeln. Ja, det är det, tyska och engelska. Ja. Och vi är i Sverige. Mm, konstigt. Mm. Fast vad heter vad heter uh, vin på tyska? Wein. Okej, okay, då kanske jag det är jag som har ballat till ett dubbelvär <laughs> så så det kan kanske jag ska uttal som Weinspritzer. Weinspritzer. Det <laughs> tror nog det. <laughs> Eh uh, jag sticker ut hakan och har 7-Up istället för Sprite. Intressant lite alternativt. Mm. Jag tycker 7-Up är lite coolare, mm, logotyp, coolare namn. Ja. Jag har uh, väldigt länge försökt ta reda på vad namnet 7-Up kommer ifrån. Ja. Det finns många olika teorier. Mm -hmm. Enligt Wikipedia är överens. Men uh, det är konstigt för det är ju många töntar hans där. Mm. Men det det har glömts bort, men det som är mest troligt, den teorin som jag tror på. Mm det är att det döpt efter ett på den tiden populärt kortspel som heter Seven Up mm. där man skulle slänga upp sju kort. Men det finns även teorier om att uh, det har någonting med en hästsko att göra. Eh uh, Det var inte sju fötter. Nej, men det var någonting med att det skulle vara någonting i logotypen. Jag kommer inte ihåg. Ja. Mm. Uh, kanske med tur symboler någonting. Sju är ju en turcifra. Mm. Det var även någon som sa att det var den sjunde liksom försöket eller någonting men jag tror på kortspelet. Var länge den det skämtet gick jättemycket över huvudet på mig när min pappa sa när man var liten ska du ha en sju upp. Och mm. trodde jag trodde ju att ja, den heter sju upp den den läsken. Jag trodde att det skulle vara ett annat 7 april relaterat skämt. Det var uh. det, det var det inte det jag var havet på laga som ja, jag också hörde sådär. när jag var liten. Ja, oh, vilket är det då? Eh, uh, vad sa snövit uh, på morgonen till dvärgarna? Nej. Var du ute på det skämt? Nej, det har jag faktiskt inte. Vem man inte på det är det han månggåda för då förstår jag varför han inte går framför någon mikrofon. Varför för att han in men det, det är inte han. Det är vedvärdigt. Det är inte jag som hittar på det, det var ett barn som sa det till mig när jag var liten. <laughs> när jag var liten så då tyckte jag, ja, ah, fyndigt för när man var barn, uh. nu säger man om jag kan byta ut mot jag. Uh. När jag var barn så tyckte jag alla skämts var roliga som jag förstod. Det var så, ah, man fattar. Då känner sig så. Och så är stolt. det är också en mycket än idag ju. Ja, jag säger om man, en smal referens som man hänger med på. Det. det är lite samma grejer. <laughs> jag fattar det. Men det var så bra skämt jag har också. Jag också sett Pant och Tant <laughs> säsong 4. Ja, det är inget man skryter med annars, men ja, ah. är det, det det tycker jag. Hur långt har det vi kommit på den här listan nu? Eh, ja, hade vi hade inte något hälften än. Nej, okay. Men uh, alltså jag gillar ändå den sidospår. Jo, ja, absolut. Mm. Jag bara tänker att nästa gång har bara två alternativ låt det bli en kommunistisk podd ett alternativ bara bara ett alternativ på dryck ja så DDR-dryck bara ja men då vinner man ju ingenting det blir ju inget rättvist samhälle det är bara att det är lite alltså Nej men det visar väl på du kan varje podd får vara eh, utifrån ett politiskt system <laughs> Så nu har vi det amerikanska systemet då där man får välja på allt ja. utom nyttiga saker Men det har någon funnits någon omgång där varit liksom i, i något konstigt rum jag har spelat in jag vet inte var alltså så här uh -huh. hemma hos min farsa någon sånt där fanns mycket dryck för tillfället. Nej. Uh -huh. Så att men det här är det amerikanska avsnittet. Uh, okay. Mycket amerikanska drycker. Ja, okej. Ja, härligt. Eh, uh, dry martini. Oj, det finns en dry martini på listan. Mm, det finns det. Och det är ju också en uh, tvådelad dryck skulle man kunna säga. Både dry och martini. Ja, både gin och martini. Ja. <gåg> och det det är ju en intressant grej där. Mm. Att på den flaskan Martinia köpt, det är varmått. Det står där extra dry. Så det är en extra dry varmått. Okej. Okay. Men drycken Dry Martini, det är hälften gin och hälften eh Martini. Mm. Det är många som tror där har också en dryckrelaterad missuppfattning. Just det. Många som tror att eh, så här Dry Martini en Dry Martini är bara liksom en, en torr varmått av märket ja, Martini. Ja, för det låter som det. Är en extra dry Martini. Då tror jag att det är en drinken Dry Martini. Ja, det är det inte. Det var det var det underhållande och lärorika podcastern. Mm, mm. mm. Infotainment. Vad är nästa dryck på listan? Nej, det var en beskrivning <laughs> av den här podcastern. Eh, <laughs> nästa dryck. Aha. Eh, uh -huh. kommer från Spanien. Jag kallar det sangria. Sangria? Aj fy fan. Tycker du det är äckligt? Jag, jag hatar det. Hur kan man hata sangria? För att jag var i Barcelona en gång och drack ett glas och sen minns jag inte mer. Du blev full? Man blir full. Ja men det blev det finns andra saker man blir full av. <laughs> men du kan få förstå den som jag gjorde med Eh det är så många ja men många nu gjorde med tequila som som liksom ja, ungdom att man inte. man, man racear där och sen ja, Mar Manila man och sånt. Ja det går. Tequila och äh. de fåglarna som det liksom man får göra det är ett pussel sånt eller Nu fler sprite borde vara så att det är liksom en rebus som man ska sätta mm. ihop eller. Vi har ju B52-drycken som man får tendeld på. Det är lite roligt. Ja så ubåt och en jäger nere i, i en öl. Men jag menar gärna jag... en stor, stor välformad ja. ölglass. Verkligen. Öl. Vi var ju i Halmstad helgen jag och Ringland och eh äh, äh, Kimde Wandenson och så där och skulle ju gå åt på shotsluckan, vi hann inte. Shotsvad? Shotsluckan i Halmstad? Shotsluckan. Det har du väl varit på Simon's shotsluckan. Jag har inte varit på shotsluckan. Det är ju en bar där de enbart serverar tjotts. Eh, Jag älskar tjotts. Gör du? Ja, du har väl varit med, med mig på Davas. Ja, absolut. Det, Det var ju en del färglada tjottsbrickor ja. som dök fram. Men de har en tjottsbar i... Ja, visst det är ju i en vanlig en annan bar för jag tror jag tror det är någon regelsystem kanske i Sverige som gör att man inte bara får servera sprit men då har de måste servera liksom mat också tror jag eventuellt men där har de löst det så att det finns ett an en annan bar det heter Morfast det är liksom lång bar och sen på kortsidan är shotsluckan som är en egen separat bar då liksom På vilket sätt är den lucka? Det är ingen lucka. Nej, ingen lucka. Det är en lucka i kalendern kanske. Att, en minneslucka. Ja, det kan det vara också. Mm. Nej men då har de liksom olika prisklasser. Jag tror den billigaste är kanske 35, men eh sen har du liksom gå upp. Det finns såna Harry Potter-shotten. Va? Vad? Då ska det? du då häller du i spriten eller på den och sätta ett glas över och då ska man med suger och dricka först de ångan. Mm, man ska freebasea. Ja. Och sen häller man isen i sig den. Det finns också stoppljuset. Då är det eh att de eh, tänder eld på eh, bardisken. Och när den har slocknat så ska man resa med en kompis då är det först en röd skott en gul skott och en grön skott. Oj oj oj. Alltså dömlig är det den som slambas vinner ju då såklart. Fan jag vill öka ditt nu. Ja det förstår jag för um. att det var Pariset. Jag var där med maknyckare förra året. Det kan man höra om i Crazy Town. Mm. Då kommer det fram den kille som bara hej jag och maknyckare jag tycker så mycket om dig jag fyller år idag. Eh för beauty pon shot. Hon var, "Du ska ha en shot för du fyller, hur mycket fyller du? 22." Okej, då ska du få body shots. Jag tror de hon ska få 22 shots. Inte alls. Bättre upp. Han mm. fick lika body shots från en maknyckares kropp som hon alltså, bjöd på. Alltså vad är hur, hur gör man med body shots? Jag vet ju. Nu, man du häller upp spriten aven och du eh okay. men då ska man dricka det och, och hon fick grädde på det året. Ja, det mm. var massa massa grejer som pågick där. Så det var kul för henne, antar jag. Framförallt kul för för 22-åringen. Mm fick han sniffa kokain från någon intim kroppsdel på Emma knucke kropp också. Det injicerade var inte ju en in shotslucka eh ja, ja, ja, okay. så då får du gå till kokainluckan. Fägg <laughs> i vägg. Eh apropå språkliga missuppfattningar och mm. uh, freebase. Mm. Vad tycker du om att folk har börjat säga freebasea om att freestyla? Nej men jag tycker det är gulligt. Jag har också pratat med någon om det här mm. någon gång. Kanske också med kringdan att uh, det är ju uh, det är ju som att någon säger liksom Nån säger fel. Ja men nån nån kan ju liksom någonting ja, men den här maträtten man man har trott hela sitt liv typ att att varmkorv kallas kuk. Alltså det är det är universellt <laughs> de här vill du ha lite varmkuk? Alltså det det är ju universellt att man säger någonting jätte jätte jätte Ja men det är konserten börjar sprida sig att fler och fler säger det. För det var väl vanligare för några år sen tänker jag. Ja jag, jag tror inte det är något peak Ibland är hip hop freestyle med freebase än. Min bästa var ju när jag försökte då chansa loss på vad freebase egentligen är. Jag vet ju inte riktigt det. Men det beskriver ju just. Det var den ju var man, Harry Potter drycken. Men är det att man måste det vara ett var ett visst en bar? Vad heter? Ett chill. Nej, Nä, mm. när du kan ta på det är det är ganska vanligt att folk eh, kanske eldar på en klump eh, heroin eller cooka mm. in underbara stanniolfolie eller vad just heter det, det aluminiumfolie det sommar, ja, och sen nej men du kan ju även göra det i en crack paper eller någonting där ja. men men att du att det att basen är fri så suger du upp det med ett litet rör <gör> alltså ångorna bara ja. att det inte är att du inte rökar det i, i en sig som är lite mer slutet kör. just det just det eller pipa även också är ja. ganska tillförslutet ja <gör> Oh, ja ja, det är ju folk ändå härliga som använder eh, crack referenser så frekvent. Mm. Då går vi till nästa dryck på listan. Mm. Ehm, uh, Paleis. Nej, oh. många goda drycker. Ja, det är det verkligen. Jag har varit på systembolaget. Oj, enbart för det här. Mm, det, ja, enbart eller mycket men du till. Men det är ju en Bealis på systemet. Det gör så något sånting som man menar men är lite så bakfull efter en vecka på Mallis så, så bara jag måste köpa en sprit med mig hem. Vad ska jag vodka nej för guds skull. Eh, kontroll. Nej, eh, vi tar den här lite lättare. Ta en Bealis för den är mm. billig. Men det ja, men, gick ju tillsammans, vet bara. Ja, det är jag sugen på. Ja, alltså det det kan få börja det som en semesterflirt uh -huh. men blev en livslång kärlek. Oj, det är kul att det kan bli så också. Ehm, ja. <håh> um, sen har vi Caribbean Crush. Jaha, vad är det? Det är kolsyrad gre grapefruit, mango och annarnas smaksatt läskedryck med sockerersättningsmedel. <håh> det låter <lät håh> inte lika gott. När jag det är nog därför den har blivit ettstående ett tag. Penlat ah, okay. inte sig ord. Det var mm. en, en lyssnare som skickade en låda från eh, London eh med massa olika drycker som var lite ovanliga. Han var här. Dyrt Porto. Mm. Väldrycken fanns de är täta. Fan vad härligt. I Fan vad härligt. Mm. Jag tror det här är någon annan eh gänk eh från väldrycken fanns mm. som jag tror kommer från Kalmar aha uh, då du är född och uppväxt. Absolut inte. Nej, ska jag. Vad <laughs> uh, du är från Småland i alla fall. Ja, det är så mm. långt så lever mm. vi med. Ja. Det hade varit en lyckad isning. Det, <laughs> det hade kunnat vara den heter Rani Float. Och den Peach Fruit Drink eller persikofruktdryck som man öter på svenska. Mhm. Mm och för track Monsaroneseare vatten. Vill du ha en liten sammanfattning, en kortfattad <laughs> uh, en uh, minnes, uh. en uh, minnes då ser vi Budweiser 3,5 Lagomöl. Dagens eh uh, Dry Martini, Sangria, Bellis Caribbean Crush, Ranny Float eller vatten. Jag vill ha en Ranny Float, tack. Vill du ha en Ranny Float. <laughs> För den låter härligast. Ja okej, okay, då får du en Ranny Float. Då tar jag sangria. Ja, det är fritt fram för dig. Lite, lite för uh, att det jag vet att det sticker i ögonen för det. <laughs> <laughs> ja men nej gör du det för du gör vad du vill alltså jag ja. eh, jag hoppar man bara ingen annan att testa mm. det. Eh, uh, det här kan ha varit uh, världssystörens längsta väl drycken. Då har vi bara kommit till att man ska välja dryck. Ja, vi har inte hans fottryckar så. Nej, inte foten, men det, men jag gillar det. Alltså ja. det det är ju en del die hard väl drycken fans står ute som nu nu liksom sitter i extas. Kan det bli en spin-off? En support sp som bara handlar om drycken. Ja, det är, det talar tänkas på. Absolut. Spin-off podd om väl <laughs> drycken. <laughs> Men är, har det någonsin varit så att en en spin-offserie har blivit populärare än uh, huvudserien? Ja, Free Church. Sure. Nej, Cheers var cheers väldigt populär. Och, po poppies. Poppies. och uh, en underledd värld som heter i Danmark på engelska att det är en different world. Uh -huh. Jag sa de var Danmark två. Det var därför. Uh, jag, det var därför. Uh, om Lied in the endless en world. Ja. Lied om Lied. Lied om Lied. Eh uh, men det ja. var det alltså en spin-off från Cosby där Aha. Denise tror jag hon hette som var på college och okay. hamnade i just en av de ledets värld. Ah. <laughs> <laughs> Okej, okay, men då går vi hämta sangria och granifloat och är strax tillbaks med de oemotståndligt populära dryckerna från inslaget väldrycken. Vänta lite bullar så länge. Okej. Okay. Nu är vi tillbaks. Vi hann inte få med riktigt på band när Josefin Johansson sa Hihihi, knasig dryck. <laughs> men det ser ju härligt ut. Mm. Men du, det här är ju en konservburk. Som... En är konservburk. det inte en... Aluminiumburk heter det kanske. Eller en, en, en, en vanlig läskburk liksom. Kallas det inte konserv också i det här? Jag, jag tror inte det. Alltså en, en Coca-Cola, så är det att den är en konservburk. Så men den är ju en... gjord för att konservera. Oj, gjord för menar, att konservera. Det du menar en disk. Jo, men jag menar... Skulle inte du rynka på näsan om någon säger såhär, äh, vill du ha en Coca-Cola tack, ja. Vill du ha en flaska eller vill du ha det i konservburk? Du hade förstått jo, det. Du hade förstått, nej. Man tänker en konservburk sån som man kräver konservöppnare med. Alltså Peach, finns det i och för sig konservburkar eller men inte. Peach pulp and dices, det är bra ord här. Peach pulp and dices. Pear. Stabilizer. Jag vet inte jag vet vad det är i den är identical peach flavor. Den <laughs> smakar identisk med ja. persikan. Nature identical peach flavor. Det är väldigt mm. bra där. det här. Jättekräftigt. Ja. Eh, ascorbic acid. Så det är en slags astabensyra. Astabensyra. Det är väl vanligt, det är väl det ser vi inte med eller det som heter så citronsyra. Ja, just det. Mm. Så, det, så det är inte så farligt. Nej, det här är inte så dåligt att ha i den här. Den är ju ännu producerad i Dubai. Men det står shake well. Det är det jag får. Nej, mm. det får jag. Då är, ja. är någonting kalcerat om man ska skaka den vad. Nej, jag hoppas inte else så är den skojdryck, det är det. Är. Det där vi det float att run, det står för uh, fyrverkerilesk. Mm, men float, det är väl uh, en beskrivning av när man slänger lite glass i sin läsk. Jasså. Alltså populärt i USA på 50-talet. Gud vad härligt, det var en sån eh, dra eh, sån som man kan skära sig på, vet du. Så att man fick när man var liten på på eh, läsk. Mm. Okej. Och det är lite klumpar i, men det är så i dices och det är också lite som en kräm, lite aprikoskräm som är till dricka. Nu. Ah. Hur var Raniflot? Wow, eh sötare än beräknat. Oj. Men ändå ganska uppfriskande. Mm. Ah ja, sangria, det var ja, det, det det var minst det som godast. Det kanske att att den har stått halva knall. Tack för mig den satt halvvägs när det tog och vin blev lite äckligt när ja, äh... men det ser mer ut alltså det sänggria minns jag som lite sa ljus rödrosa med apelsin och citron och gobärg det där ser ju bara ut som en glassröd vin. Nej ja, men detta är det, är det är från flaska alltså direkt från systemet som är då Don Simon världens mest sålda sangria som det som skryter om på förpackningen så det Jaha. du har du har nog druckit mer lite hemmagjord sangria. Nej jag drack i krogiord. Barcelona så jag den var väl hemmagjord i Spanien den var i sitt hemland. Ja. Eh. Uh, men uh, men det, men de kanske nej men det är ofta lite frukter och så det är lite bålaktigt ofta om mm, man så att. Uh, Luras man att tro att mm det här kommer bli gott. Och jag tycker det är gott. Ja, eftersom du valde den drycken så. Ja, men du det var ju du åt samtidigt. Du åt bullar samtidigt mm. som du fick av Fide Fridson för att Ehm uh, ni skulle ha någonting på vägen. <laughs> mm. Ni var ni hade mött om uh, standup galan. Precis, det är den svenska standup galan som jag och Marcus Johansson kommer leda den 28 augusti på Södra teatern i Stockholm. Vad trevligt. Mm, det ska verkligen bli trevligt. Kommer du komma? Ja. Bra. Mm. Eh, det kommer bli härliga uppträdanden och skoj och Vilka annat. Vilka ska jag uppträda? Anvestin och sådan Ismail och mm. sen så massa hemliga gäster hittas. Mm. Och framförallt de som vinner kommer man ju få se på scenen. Det är mm. världens bästa komiker och ja, de som har varit bäst i media. Vad mm. finns det mer för kategorier? Årets manliga och kvinnliga komiker, årets nykomling, årets media, årets föreställning tror jag också gick igenom. Mm. Och så vet jag inte mer. Årets one liner tror jag ska jag med också. Ja, det är det är spännande. Nej, mm. jag är väldigt förtjust i one liners. Ja. Mm. Har du någon favorit? Nej. Nej. Vi pratar om det med Petter Blest då i förra podden då droppar vi lite olika. Jag gillar den där liksom nästan grund one linern. Vilken är det? Ehm killare som toaletter antingen uttorkna eller fulla på. Ja. <laughs> ja. Den tycker det är min favorit. Eh. Den har ju inte själv kommit på dock. Jag vet inte. Nej, men du, det var min det... favorit, bara inte var som hon har kommit på själv. Ja. Uh, ja, Nej. Nej, då är det min favorit. Om någon säger så här, vilken är din favoriträtt? Uh, spaghetti med köttfarsas säger du till exempel. Aha, har du hittat på det där något på kul? Ja, säger jag då. Men jag har märkt en grej eh med dig och och, och ditt folk, din bekantskapskrets. Mm -hmm. Alltså Jesper Rönndal och Kim Doublew Andersson och Är det mitt folk? Jag är väldigt glad över det att det är eh, my people, va? Eh, ah. Ehm. Ni säger inte eh det här är mitt favoritprogram. Ni säger det här är mitt bästa program. Ja. Ah. Och då tror man ju att det är, att ni är mer inblandade i det. <laughs> alltså så här, det här är min bästa eh uh, one liner. Ja, om jag måste är... säga det är min bästa one liner. Då tror man ju att du har skrivit den. Men om du säger det är min favorit one liner, då mm. behöver det ju inte vara din. Nej, men eh uh, det, det tror jag bara är en språkförbistring och som du mycket riktigt påpekar det här bara för att man säger min favorit så är ju inte det en uh, min bästa rätt. Ja, oh, vänta. Ja, men det är det ni säger så det tycker jag är förvirrande. Min, min bästa rätt. Vi säger one liner för att det det det mina syften uppfylls mer för. Ja, ett exempel. Ja, men min ja men det är för att jag jobbar med humor. Mm. Har det varit min bästa eh, bröllopstårta? Ehm, mm. det betyder inte att det är min bröllopstårta. Jo, men jag ett... tänker nog ändå när du säger min bästa bröllopstårta tänker jag ändå att du har gjort den själv. Vadå, hur många bröllopstårta har du, har du ätit egentligen? Ja, väl kanske en fyra. Ja, har, <laughs> Och då är det den som är mm. min bästa bröllopstårta. Sen, att man kan gifta sig flera gånger också och så göra det. sin egen bröllopstata. <laughs> ja men jag bara säger att eh jag tycker det är gulligare så här så. Ja det är det ju men men alltså gulligt att säga fel. Mm. Det kanske är gulligt. Mm. Och bebisar är ju gulliga för att de säger fel och Exakt. så här. Exakt. Så eh. winning concepts men jag menar man framställer som som korkad. Nej, det tycker inte jag man bebisar gör. Bebisar är ju korkade men gulliga. Du kan men inte säga att bebisar är intelligenta. Du vet ju också att jag till exempel... Man säger fel är ju dumt. Mm. Ja, eh, till exempel medvetet så ganska ofta så böjer jag fel på världen. Eh, ja. Exempel? Eh, i, eh, idag... Eller jag har typ det springit. För jag tycker det är gulligt. Jaja... Ja. Alltså jo, det har väl hänt att jag sagt. Har du klippt in podden än? Kanske jag kan säga till dig. Ja, uh, är spall brukar jag säga. Är mm. spall. För det är gulligt för att man helt plötsligt alla vet ju att vi säger vi vet jo. ju original. Hur det ska men vara. Men det får inte gå till överdrift. Alltså så här jag antar att de flesta hatar uh, när folk i parförhållanden börjar prata lite babyspråk. Mm. Det kanske är lite gulligt, men det är inte <laughs> någonting man ska eftersträva. Eh nä men jag tycker att man får välja man får använda ett språk som som på något sätt speglar ens personlighet tycker jag. Ja. Och då låter det lite naivt att prata så och det gör mm. jag. Ja men jag vet inte jag har nog hamnat också sa ofrivilligt att man bara pratar lite gulligare med den man är ihop med. Ja. Och sen så blir det och sen sen hamnar jag liksom det bara blir så att jag, jag hamna med det är inte riktigt babyspråk. Nej inte så, inte så. Nej. Men att det är lite li det är inte lika nu nu låter jag göra ett hårdare och coolare tonen. Just det verkligen. Eh <hav> uh, och så är jag inte alltid uh, nej liksom men vi är ju inte heller ihop så att de, Nej, de det är vi inte. Så inte om du om du märker att jag börjar prata babyspråk eller håller på att prata så har vi då har jag ser ja det i alla fall som att vi är ihop festet. <laughs> <alltså. laughs> Kommer du gifta dig med mig? Kommer du göra? Jag är där. Ja. Mm. Okej, okay, nej jo, ja jo, ja, jag vill inte. Men äh, du är ju ihop med någon som du träffade på min releasefest. Precis så, så att, att vi är bucksvågrar eller nej, hur är det nu? Vi är nu svågrar. <laughs> Vi släppte latten aldrig på sent iU. Just det. Och då då då, då, då sådde klick. Va? Ja, I inte i mig heter det i musikmak och vad du menar sangar. det klickade till i dist. Det klickade i i, i klicket in till Mm. kan jag prata bättre går inte går inte mm. att prata bättre än så här Men hur är du med din partner pratar du babyspråk Nej nah, men jag säger nog kanske jag kallar kanske honom baby och älskling och sånt utan att de märker det Det är ja, Nej men det, det, det, det, det tycker jag det kan ju vara coolt du kan ju stå men men skinnjacka cigarett och solbrillor <laughs> lutad mot en vägg och säga var du på väg baby ja, utan okay. att det låter mässigt för fem öre Ja men då säger jag någonting så mycket barnspråk eh, mer än, än vad jag gör i livet liksom mm. Nej, men jag jag har hamnat alltså så här inte inte fullt ut, utblommat babyspråk men ändå så att jag känt vad fan håller jag på med? <laughs> men, varför? <wow. laughs> varför så här något slags självförakt så här. Men att det blir nog det blir nog lite inflation i det också att man försöker man låta försöker man bräcka var han är gullighet liksom. Nej men det är nog att att det, det hamnar i en ganska så här lite uh, snäll stämning liksom. Okay, Och sen så vill man inte helt plötsligt bara gått snappa tillbaka till den här ja, ska. Jag, ja. Så, låter, så pratar du normalt. Öh. Eh, jag vet inte vad det är, vad fast man skulle ha kontrasten. Jag förstår. Nej men okej, man kanske liksom hej baby så kanske man säger. Men det är väl för att man är glad. Är man inte alltid så när man är glad? Juho, jag vann. Då är man väl glad. Eller? Jo. Men eh äh, jag har bara makt att jag, jag har ju äcklats avna folk på dig telefon och helt plötsligt så ändra röstläge för att mm. de pratar med sin partner. Men eh, sen har jag Det er... gör du väl också när du ringer socialstyrelsen eller inte så så jag ofta men ofta ringer de om. Men när du ringer myndigheter, skattemyndigheten ja, inte ihop men de på skatten. <laughs> Nej, men jag menar, då ändrar du ju också. Ja, det gör, är jo, det det är det, är det, det, det, det man gör. jag det är jag som är Simon Gardenfors och jag, <laughs> jag ska utan <laughs> fel. Jag ska be att få betala skatt. Och talar du väl då med dem eller? Eh, uh, jo men det det stämmer ju det att du försöka ja. säga att man har ju olika röster, olika. Jag pratar ju annorlunda med min mormor och min mamma och min brorsa och mina kamper. Just det. Och man pratar olika med alla. Ja, det gör man. Um, hur pratar du med din brorsa? Jo! <laughs> Nej, min bror sa... Va, kan... Vad heter han? Dan Gärdenfors. Dan G. Danne G. Danne G. Ja. ja. Uh, han bor i Malmö och han har också varit gäst i den här podcasten. Mm. Uh -huh. um, Var det, det också alla den mina... här där, float? Float. Boat. Nej. Uh, Randy Float. Han gjorde någon slags iskaffe. Vad fan är. Ja. Right. Nu uh, har du något emot iskaffe. Ja, jag är inte kaffe så mycket. Jag har ju slutat dricka det för länge länge sedan och sen och uh typ -huh. så det blir ganska äckligt för mig. Uh -huh. och iskaffe låter ändå värre. Is te gott. Iskaffe. What? Ja, uh -huh. ah, man inte gilla kaffe så är det ju ska inte försvara <laughs> det liksom. <laughs> men ja, uh, vi har ju många motpoler där. Du älskar sen grejer. Älskar du också kaffe då eller? Jag tycker om kaffe, men mm. jag är ingen kaffeälskare på det sättet att eh uh -huh. uh... Ja, nej, det finns många personer som älskar kaffe mer än vad jag. Gör. Mm. Men när jag var när vi har just hade valt dryck så började berätta om någonting du hade gjort nyss. Jag mm. kommer inte ihåg vad det just var. Just det. Jo, men att jag jag jag berättade att jag var tvungen att välja den här Ranny Float för att jag håller på att nyktra till från Ja. Helgen. För att jag och Kristina Svensson Kimme, ja men vi var ju då nästan på Schottluckan. Vi var på en turné, Hallands turné. Mm. Där man knyckle skulle varit med om inte hon hade fått eh, för långt framskriden lunginflammation. Oj, kom hon ut hon... ur sjukan? Vad är det? Kom hon bli återställd? Vi vet inte riktigt. Är hon fortfarande <laughs> på sjukan? Nej, jag tror inte det är på sjukan, men hon fick några såna här monsterpencilin som eh läkaren sa så här. Vi hoppas du blir frisk av det. Mhm. Så då, det vet man inte hur man ska ställa sig till. Men men vi så vi gjorde en konsthumorterning som vi kallar det där där vi spelar det i harplingen kvar. Eh, på Ysby eh, i mina kompisar, Maggan och Peter i deras... Det har låtit som helt påhittade ord. Nej, nej, visst. Um. Det finns också en Café Rotundan i Halmstad. Café vad? Rotundan. Rotund. Det betyder Rotund. runt hus bara, typ. Mm. Det är ett runt hus, nämligen. Och så har det de... Den är trägig. Ja! Oh! I olika halländska städer. Och jag hörde att uh, vår gemensamma kompis, uh, serietecknaren Kim Dubbel-Värmdesson, gjorde sin stand-up debut på den här. Ja, ja. Han fick också målat porträtt av kringlan under tiden när han inte var på scen eller han var på scen och målade också. Så att han var dubbelarbetaren där sista föreställningen. Mm. Ja. Men ni söp som svin för anteckningen. Det blir ju lätt så när det är varmt och man på ett härligt ställe och och man har mycket vin med sig, då blir det ju ofta att man bara dricker det för det är gott. Mm. Så att nu jag måste lugna ner mig lite. Ja, jag har tagit det ganska lugnt med alkoholen på sista tiden. Jag ska till Ämmaporda i av dem all. Åh, vad kul för dig. Ja, jag ska rappa och dansa. Ska du dansa? Ja, det, det gör jag väl till min egen musik. Okej, <laughs> du vet ju inte. Jag har sett dig uppträda inte så många gånger faktiskt. Otippat oh, många gånger om. Oh, ja, oh, Men dansar inte några välvalda danssteg där på när du ja, träffade kanske. din nuvarande pojkvän. Ja, jag minns, det var inte så att jag tänkte wow, vad Simon går dansar. Mikke. Men det tror jag tror att uh, det gjorde det nog lite unik. Ja <laughs> <här> <här> då, jag måste jag skulle verkligen lägga märke till. Det var väl att jag förbindar av kärlek inte jag så att ja, jag kanske inte kunde vara. att jag såg inga danssteg. Nej. Men det gör jag. Jag ja. jag tar uh, jag har en, en liten dans. Jag, nu när jag sån liten dans. <här> Så fick jag en flashback till histor en historia lektion när jag var historie lärare eh hon pratade om Hittels lilla dans. Jag tror det var när han hade invaderat Polen. Att han gjorde en liten dans, att den finns det? filmad. Oj. Eh, jag tror den finns filmad. Den finns i alla fall på foto och hon Hon, berätt, hon hon var väldigt äcklad av den här att ha gör alltså det det är nog en ganska mycket komisk effekt. Men alltså varför är det bara din historielärare som har tillgång till den här filmen? Jag alltså hon visade upp fotot från historieboken. Ja. Men jag får fram att jag sett på kanva kunskapskanalen eller du vet mm. sån här ställen där de visar mycket andra världskriget klipp. Ja. Att jag sett en ledadans någon gång. <laughs> Men det finns en brömd. Och det är just en liten dans han, han gör. Han är så himla glad. Liksom. Ja han är yes, så himla nu glad. Nu har jag Polen. Jag, mm. jag, jag trodde bara att han har lyckats se vad det här Polen. Så han gör en liten dans. En liten... Men då vill man veta. Var det han mest i den dansen? Tror du att det är en sån. Antagligen några tja-tja-steg? Eller är det liksom en mer armbaserad. Liksom? Uh, uh. Jag tror den är nog. Alltså man tänker att han är ju lite något nationalromantisk. Ja, ah, just det. Lite var något han underdriftade, men eh <laughs> uh, det, det kanske var något tyskt. Alltså vad finns någon umpa umpa? Man Jag tänker tyskt. 80, är inte det? Eh uh. eh något sånt. Vad är vad kallas den tyska umpa umpa musiken? Tirol är det musik väl? Kan det? Eller är det inte det? Ja, man tänker så här, lite, lite sån dans som kanske... Man hoppar. Ja, man äh... hoppar i armkrok. Mm. Och man tänker då att han gör det fast lite för sig själv. <laughs> att han gör så hopps. Det. <laughs> wow, wow. det var nog en sån liten dans han gjorde. För det var ja, inte en jag... macarén eller ketchup. Den hade nog äh... inte kommit då. Nej, Vilken okay. är din favoritdans av de här uh, som kom? vi förson försökte introducera sigdansen. Ja just det. Eh den den tog aldrig skruv riktigt. Vad hä? Det var tråkigt att höra. Ja men jag fick ju mycket play på Spotify men eh, den blev ju ingen ingen Macarena eller Men var det för att ingen såg dans eller just på Spotify är svårt att se. Alltså det var nog lite det rann lite vi tajmingen var lite fel allting vi hade planerat jättemycket och sen så var alla inblandade struliga och så sen bara släppte <laughs> sen. Alltså du och för dig. Ja och vart skivbolag. <laughs> Okej. Okay eh vadå så här Men men men de danser jag kan minnas eh lambadan. Ja. Fast den är ju svår att göra. Ja, den liksom inte. Ja, den är inte riktigt. Den är inte en riktig det är inte alltså men okej, okay, klockran dansen, fågeldansen, ja. Ballongdansen. Japp. Yep. Macarena. Ja. Yep. Finns det någon mer? Mer. Var det ingen när det garanterat var någon dans till catchup song? Jag jag vet inte. Jag vet inte heller att det så kom. Alltså fan, men det fanns nog någon men den var inte så utpräglad. Han har vi ju gangnam style. Just det. Där kom den ganska tydlig dans. Och det var väl någon där eh Cat Najao, att man gör den där dansen. Cat Najao dansen. Man hoppar runt med medan he he hej. Ja men de gör ju någon dans i den videon men Ja men det vet när man möts, man är två ringar som möts, man man snuddrar så. Om det är lite square dance. Vi ja, kan bara att de dansar ja. square dance i den. Men du menar att alla de andra är helt originella danser. Nej, och... ja, det är helt nya. <laughs> Nej jag menar fågeldansen där man när viftar på armarna som en kyckling man kippa liksom man fingrarna just det och så går man ner och som en sån twist och ballongdansen är också väldigt det är ju inte samma sätt när någon gör ballongdansen man går i naken med och ballonger framför intima modeller det är inte någon som kommer säga så där det där är bara en vanlig 80-is eller så här, ungefär som jag sa det här är ju bara en liksquared dance som de gör. Det. Ja men jag skulle nog ändå säga att eftersom det var dans i videon med Kat Najo mm. och det var just den bara det steget när man ska springa och möta varann i armkrok mitt emot varann springa. Mm. Han var bara det. Ja det var det. Ehm och så kanske en luftfiol på det. Det mm. jag vet inte. Det tycker jag ändå är ganska originellt. Ja, då får du tycka det. <laughs> ja. Jo ja. Men eh uh, men originalitet har ju kanske aldrig varit. Eller jag menar så att eh uh, Rednex de gillar ju mer upprepning. Ja, visst. Det var visst, ju en sampling sen var det ju Cat and Joe kom och sen Old Pappy Nanook. Ja. Lät nästan exakt likadant. Ganska. Till och med li liksom ordvalet i refängen Cat mm. and Joe, Old Pappy Nanook och då och Pappy Nanook och Pappy Nanook. Jo, det det var ju de missade var ju en nej jag hörren och det ja. var väl en bra hit från början fortsätta vidare. Ja. Men de ville väl casha in. Jag menar det är väl jättebra att gå vidare på samma mycket liko samma spår. Ja, men sen gjorde de ju någon slags eh uh, jag vet inte om när Indian Hiten The Spirit of the Eagle eh uh, om den kom innan The Way I Meet som de floppade lite med. Ja, men jag tror att Pop Pop in an Oak var väl inte direkt påföljden. Jag fan att den var klassik klass. Uh, men det var ju en lång en sån liten ballad också där mitt i Ja men det var bara... ju den här uh, den, den lite indianska lugna Spirit of the Eagle tror jag den hette eh uh, där de egentligen bara köpte in en annan låt som som var lite mm. med indiantema som eh mm -hmm. uh, jag har läst ett 17 sidigt reportage i tidningen Novell skrivet av Adams Vannel uh, också av gäst i den här podden. Ja så. Eh uh, som har skrivit en väldigt intressant och lång uh, reportage om Rednecks. Eh uh, men där uh, men men jag tror det var så här eh uh, Catna Joe old Pope and Oak sen Indian Hiten Wish you were here. Aha vad är en annan ballad. Wish you were here, me oh my countryman wish you were here and i miss you like crazy. Nånting åt. Och den kom inte jag ihåg. Va? Nej. Ah. Oh. Det här. Du kan men, inte dröja. Come the way I met. Nej, jag är faktiskt men. inte. Tyvärr. Där hade de i och för sig en originell dans. Som skulle vara något av en knulldans. <laughs> alltså mate betyder mm. ju para sig. Mm. Och då var det så här... Om ni tänker den klassiska... När man ska liksom härma knullrörelserna. Man knyter händerna framför sig. Drar dem mot höfterna i upprepade rörelser. Det är också likt med mima och åka skidor. Ja, mima och åka skidor. Den. Men då ska man också röra höften framåt. Ja, jucka. Ja. Och ifall man... Eh, Är expert så kan man ju uttala orden <skratt> <skratt> Samtidigt som man gör det Men det gjorde mm. de inte i Rednecks the way I mate Utan de, självklart så körde de ungefär samma melodie Som där, hur går nu? Cut nige, cut nige, where did you come from, where did you go? Det var ju nummer ett mm. Och sen, och papporna noc, och papporna noc Papporna noc Och så ja, kan du gissa hörde vad jag medet va The way I'm made the way I'm made way away away I'm made Ja, det minns jag nu. Den är bra, <laughs> den är bra. Och så joder av liksom knullrade jag redan i videon där till The way I'm made. Så då har vi ifc så kanske vi det finns ju många försök till roliga danser eh uh, with the way I'm made var ju säkert ett sånt försök. Eh mm. mm. uh, ett annat försök som aldrig riktigt uh, fick fotfäste. Usher sl åt the U-turn. Det har jag, det har jag missat den, den dansen missat. tyvärr. Ja, den slog aldrig. Nej. Men jag kommer ihåg att kolla nog mycket på på Zeta TV eller MTV och eller MTV under den perioden. Mm. Men det han hade en sån där dansen till och med beskrivs i refrängen. Ja, men det är ju en classic. Alltså det är ju det är ju väldigt bra om man kan ha vad är det Alexander? Liksom. Ja, men det men det är varken ballongdansen, fågeldansen Macarena eller Gangnam style. Du vet du, det? Macarena kanske säger det. Lägger ena handen fram och sen den andra också. Vänder dem och sen så stoppar de om i ett sånt över bröstet. Och sen bakom huvudet och bakom huvudet igen ner på höften. Hej Macarena. Så kanske det är de som sjunger egentligen. Det vet inte du. Det var ju på ett annat språk. Ja, spanska. Jag kan. kan lite spanska. Tillräckligt ja, mycket för att insätta inte va. <laughs> El decia och sen också uh, uh, uh. den andra. Ja. Uh. Nu säger jag på dig att du är väldigt, väldigt nyfiken på att höra instruktionerna till Usher Stance, U-turn Absolut, för jag satt ju mig själv från det och det finns fler låtar, det finns ju det Spice Girls, slam it to the left if you're having a good time check it to the right if you know that you feel fine check it to the front, ha, ha, go round Spanska spelar. Spanska spelar. Ja, den fast fanns den. Jo fanns den specifikt dans till. Ja, det var ju det dans som man gjorde. Ja. Men den kan ju aldrig slog heller riktigt. För oss som hade konserna inspelade på VHS så tittade på om och om igen så slog den ganska så väl ut hemma i vardagsrummet. Visst mm. du var. Så du dansar den? Jag gjorde det. Vi gör ja, den idag om jag hör den på på ja. uteställe. Då är det jag som ja. kör loss. Eh De, den förbjudna dansen var ju inte Lambada, den blev ju aldrig förbjuden utan Cripp Walk. Var ju en dansen amerikansk dans som blev förbjuden på vissa olika skolor Jaså. för att den var relaterad till uh, gänget Crips. De mm -hmm. det är en ganska cool dans. Eh uh, där man hoppar runt i en liten liten cirkelrörelse. Hoppa runt i en cirkelrörelse. Nej, inte en cirkel. Du för du för Youtube Cripp Walk. Ja, det såg ett såg ett bra ut faktiskt. Okej. Okay. Ehm uh, snoppdag brukar Cripp Walka lite bara svänga huvudet fram och tillbaka. Nicka. Crippwalk, han han hoppar, han dansar den dansen. Mm -hmm. Det är det är mycket man det det man jobbar mycket bara med de nedre delarna av benen. Men jag har inte sett Snuppdog röra något annat än nacken senast. Nej, kanske inte, men jag får med att han har crippwalkat lite i någon video. Men han eh. inte mycket har man med Snuppdog i sin produktion. Då så är det när man spelar in videon mm. så bara rullar man. Alltså jag har inte sett honom stå upp en enda <laughs> gång. Han sitter i en bil, han sitter mm. på i en fåtölj. Han sitter ja kanske bara på en pinstol. Han är enligt att han är en slappdrönare. Okej, okay, <laughs> men äh, ja, Afroman tror jag, jag creepa lite i i videon till Crazy Rap. Tjejen heter sen Cold 45. Eh, uh, men det finns på Youtube om ni vill kolla upp det. Mm. Men nu det efterlänkade inslaget jag beskriver U-turn <laughs> asher. Oh, sure. Det var alltså så här. Put your hands up. And bend your knees, Oj. move round in a circle, get down with me. Oj. Come on, come on, it's not hard to learn. Come on, come on, do the U-turn. Man skal også en u-sveng på dansgolvet. Og sen skulle <laughs> man... <laughs> var det egentlig bare at man skulle... Oppe mm. med hendene i luften. Uh, Bøy på knærne, og sen så vrider man sen hoppar man grunt i en halv cirkel. Ja, jag fattar, jag fattar. Så här, det låter ju som The Locomotion. Vad är det the, the Locomotion? Everybody's doing a ja, brand new dance. Nej, vänta, men vi, vi, vi, men många, Är kom, det kom, The eller? Low Commotion eller Locomotion som är locomotive och Lokomotive. motion? Locomotion. Man ska väl gå i, här, i på och rakt. Man tuffar fram som jag ett tåg. Sån är det ehm kan man vet hur är det nu det är alltså checkers step step to the right någonting sånt där är ju säkert och så där jag har glömt lite hur det är men eh och så går man väl bara Can man baby do the loca motion man går jag runt. älskar det där jag tror det jag kommer ta vilken bok det är, men det är nog boken Startpistolen av Lars Holmström där han är där han ska eh han ska raga upp en tjej på ett disco och han han han beskrivs som att han tuffar frams med tågen. <laughs> så avtade. Jag fann att hon säger att jag kommer ta en stickäckel. Åh, oh, men det är som är så himla biltarna så ja, går fram som ett tåg. Det finns även någon nordialen film som tror jag är, som tror jag heter Pledegens där han tuffar frams <laughs> med tåg och danskar det till en tjej. Det är, alltså Alltså om man gör om man kommer runt den med och man träffar rätt ja, jag, person han, jag hade verkligen <laughs> leda sig för fram. En <laughs> underbart. Ja, det var verkligt. Det vill jag alla ska göra framöver. Tuffa fram till mig och då ska vi prata något. Mm. Ehm, um, nu um, vi börjar, det börjar lida mot sitt slut när podcast. Vad är klockan? Ja, ja, så jag ser nu. Jag ser att klock klockan har slagit podd slut. Men har vi några trådar vi måste knyta ihop. Um, Hur slutade den här resan? Det var ni var svinpackade nykom ja, hem. Det satt ju då men så klart att vi eh, i lördag sista kvällen um. eh söpt så himla mycket. Jag minns att det var imitationer av Görlikrona. Eh alltså ja. har du något får man höra ett snippet. Nej det var inte jag. Jag fick mm. mest imitera husets värdin, Görre Krona var nämnden där. De har också ett café här på Stilla dagar mm. i Ysby heter det. Och eh Nu måste jag bara erkänna att jag knappt vet vem Görre Krona är. Han var hon som jobbade med. i skärken ja, på det huset. Ja det var det jag tänkte ja. tänkte gissa ja, det, på. Det är det, lätt det att vill. säga så i efterhand men <laughs> Ja, det märker en lite som efter hans konstruktion uh, uh, faktiskt. Mm. Nej men och... fast det var hans kar spelat tuffa förlossa så att jag kommer ihåg exakt den där ska jag spela tuff. <laughs> ja men det var bra att du erkände. Ja det det jag det är alltid jag tror på ärlighet, ja. total transparens men mena lyssnar. <laughs> <laughs> jag tror att många det lyssnar inte alls har någon aning med gör Corona uh, knappt. Var huset eh uh... Ja det jag tror att det går många förbi. Eh uh, det var en TV-serie som var väldigt populär när jag var ung. Eh mm. uh. man var väldigt ung var man väl. Alltså ja. Ja. Så där. Ehm så hon var där det var det mycket hon också bara du vet man bara vrålar rakt ut man liksom halle fyller vrålet jag halv ett så tar man fram tre flaskor champagne och knäcker dem allihopa likadans Riktigt champagne? Nej, kanske var någon sån billig champagne. Alltså Charlie Nej, Eller? för fan inte så billig. Nej. Men det var ändå vad det av märket från distriktet Champagne. Nån var nog där. Mm. Eh, den som vi tog först med dockman 1 Kova och en till Kova för typ klockan är ändå halv ett och sen bara nu är vi sugsna på mer. Vi får ta fram den riktiga champagnen då, den som man sparade. Mm. Och så drog vi is den och eh jag vet inte hur länge jag höll ut. Vi till 3 kanske. Men jag vet att Nora var vaken redan jag vet när Peter skulle gå ut och släppa ut hönorna klockan 8 på morgonen då satt folk fortfarande och gafflade. Vill du nämna namn? Jag var vaken. Eh jag jag jag var ju inte själv där ja. så jag kan inte svara för exakt vilka det var. Men jag tror säkert att Kringla Svensson kan ha varit mm. mycket väl. Jag vet att han sov ingenting <laughs> så att eh, han var säkert vaken. Det är ja. jag nästan övertygande om. Mm. Då ja, var... som men så det är därför måste man nu jag vil upp med lite nu. Man/jag. Ja. Och vad är nästa steg i ditt liv? Nästa steg i mitt liv är allsång i Malmö nästa onsdag och eh sen börjar jag, sen jobbar man på igen. Jag tycker nu har semestern varit klar väl eller? Nej, men det är nu baltvarm men kommer nu börja min semester. Är det sant? Ska du ha semester nu? Ja, jag har faktiskt gjort klart min serie roman eller inte roman. Det är en samling av korta essäer som jag har lämnat till tryck handeln. Har du fått Gubben? Eller Lexa Gubben finns. Åh oh, du kom plocka fram det till mig nu. Nej, var sjukt i hela huvudet. Där är gubben. Vad nu vad är det som får jag just nu se en förpackning? Ja, boken har inte kommit än nu för eh det, <laughs> det är ett projekt. Så du har alla bara på. förpackningar. Nej, det jag har bara det. provtryck på förpackningen och gubben. Alltså på själva kartongen som boken om Gubben skulle levereras. Jag tycker den är härlig. Jag tycker mm. det är lite ljusrosa man ser inte. Jo, det, det har vi det var det för ett provtryck. Jag har ja. beställt mörkare rosa. Ja, det är bra gjort mm. det där. Det är en jättefin, jag skulle säga 40 cm hög förpackning. Nitton av en flink förpackningsstorlek ska man kunna säga. Men varför är du klädd helt i bärgt? Eh, det är baserat på min första bok turist. Aha. Den Gubben. Ja, det är ganska likt. Är det mm. du som är den turisten? Mm, det är det. Ja, okej. För jag har ska... inte riktigt satt min i, i i din i mitt universum. Jag har läst eh, 100 dagar. Simonssona 20 dagar. <laughs> ja, den har mm. jag läst. Mm. Mer än så har jag inte läst. Jag ber om ursäkt för det. Det okay. har jag hört din musik. Ja, det är mer än nog. Bra. Och kollade ni en serie på baksidan också? Ja. Det... Jag kommer inte läsa den högt, men Nej, men det är istället för baksidans text så är den baksidans serie. Det är ett baksidans CV. Ja, det är det ju i viss mån. <laughs> du berättar bara vad du har gjort, säger jag nu. Nej, det, alltså... På, Förlåt, du vet... jag avslöjade ju lite vad som står här. Jag är lite så... spoiler, men grejen är att på en baksidestext så brukar det vara så här, information om författaren. Ja, just det. Bla, bla, bla, det. och så brukar det vara, det här innehåller boken. Ja. Så då har jag bakat in allt det i en serie. Men det känns också som att på det här ska det vara så här Ann-Louise trodde aldrig i sina ögon vad var det hon fick se i den här dörren som hans granne. Läsboken om du vill veta hur det slutar. Det är mest ungdomsroman och sån sån. <laughs> Nej, och såna Mary Anne Keys. Ehm, Olivia eh hade dejtat en man i ett år när han plötsligt gör slut, väns hela hennes värld upp och ner. Mm. Hur ska hon komma vidare och kommer en stilig granne att bjuda på te någon gång? Sluts. Har du inte läst i massa såna? Ja, jag jag känner igen konceptet men just men vad men är det någon tantsnäs eller? Ja, nej det är ju sån ungdoms inte ungdoms. Det ja. är jag nej det trans romantiska serie skulle jag säga. Men min lilla syster Rebecca Järnfors ja. hon började på en bok när hon var i låt oss säga sex år gammal mm. som uh, hette Jag i vatten det är en bra titel. Eh uh, hon kan vara ett fem också för jag kommer erfara mig att hon inte skrev texten själv utan att det var var mamma eller min storebror som mm. som att hon dikterade. Mm. Men då gör hon utsida där där så jag i vattnet. Eh mm. uh, min bror har skrivit texten jag i vattnet och det hon har ritat själv där hon står liksom till upp till midjan i vattnet. Eh <laughs> uh, Och det här sen historien om om svår en svår kamp, det vill säga att lära sig simma. Eh det var att hon kom aldrig så långt i boken. Wow. Okay. Så att när man läser boken så handlar det lite om hennes liv. Eh det kan vara tre fyra sidor hon hann göra innan hon la ner projektet Jag get vatten. Men boken fanns kvar och hon skrev baksidestexten var något av det första som hon lät skriva. Intressant. Man mm. vet ju ofta inte hur hela boken är. Och där var den sån här cliffhanger. <laughs> där det var så här, ungefär så här var det. Rebecca är 5 år och bor i Göteborg. Hon uh, uh, hennes bästa kompis heter Ida och hon har en danslärare som kommer från punkt, punkt, punkt. <gör> Ja, det från Ellsa i Burken. <gör> alltså det är jävligt. <gör> vad vad ska hända? Kommer från svåra svåra bakgrund. Alltså man vet inte. Ja. Ja, jag har, har insagt inför. Det, det det blir ingen spoiler eftersom i boken får man aldrig reda på var kan danslaren kommer från eller varför var titeln Jage vatten kommer ifrån. Eh, men de kom från USA. Hennes danslär, hon gick på Oj. Crazy Fit i oh, okay. USA. Okej. <laughs> eller Crazy Fit i Lund gick hon på. Eh, <laughs> okay. och där var någon danslär från Amerika. Det tyckte hon var fräscht. Ja, det förstår jag. Och med dem ordens avslutare i veckans upplaga av podcastern Arkivsamtal. Jag heter Simon Fors. Jag heter Josephine Johansson. Fullbordat samtal. Snuskigt det är. Heidi Kjell, vad duktig du är som har lyssnat på en hel podcast. Men jag blir inte ledsen för att den är slut. Jag har nämligen tips på en till. Där jag befinner mig inuti den nya IKEA-katalogen. IKEA-podologen. Lyssna på ikea.se-podologen.